Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Ivar Ekman. Då och då hör lyssnare av sig till oss som vår signatur. Ni vet, musiken som alltid sätter igång programmet efter den här lilla inledningen. Vissa tycker att den skramlar förfärligt. Att det är som en viss Jenny skrev till oss här häromdagen. Ett metalliskt öronpinande malande. Men glädjande nog tycker många fler att musiken är fin. Men Signaturen är faktiskt mer än bara musik. Den som lyssnat noggrant under åren har hört att det har också funnits röster. Röster som har förändrats med tiden. Så här lät det i början. Jag hör er, jag hör er. Det är den förra amerikanska presidenten George W. Bush som säger det. Han står på en rykande ruin hög vid World Trade Center i New York tre dagar efter attackerna den 11 september 2001. Bush talar i en megafon till en grupp jublande räddningsarbetare. Och så här fortsatte han. Hela världen hör er och snart kommer de som förstörde de här byggnaderna höra från oss alla. Det var en händelse, ett tal som verkligen sammanfattade Bushs tid vid makten. Så snabbspolar vi några år framåt till 2009. Borseran var över och en ny president hade flyttat in i Vita huset. Barack Hussein Obama. Och även han skulle få höras. This is our This is our time. Det här är vårt tillfälle. Det här är vår tid, sa Barack Obama. Obama stod för förändring, hopp i många ögon- men snart började vi på redaktionen tveka. Talet om en ny tid. Är det verkligen vad som bäst beskriver Obamas era? Välkomna till Konflikt. Om hopp och besvikelse i Barack Obamas värld vem är den amerikanska presidenten en kalkylerande krigshetsare med välsmot munläder eller en missförstådd världsförbättrare som är bakbunden av strukturer större än han själv hör röster från Washington Brooklyn och Halmstad om hemliga krig svårstängda fångläger och det amerikanska presidentskapets själ. It is a great honor to return to The National Defense University. Here at Fort McNair, Barack Obama på den amerikanska försvarshögskolan i Washington D.C. i maj i år. Han var där för att tala om krig, men inte den sortens krig som USA står på randen till idag i Syrien, utan ett krig som vi på konflikt följt mycket nära under alla de år som programmet funnits, nämligen det amerikanska kriget mot terrorismen. Och på senare år sen Barack Obama blev president har vi allt oftare fått anledning att ställa frågan om hur, när och för den delen om det här kriget någonsin ska ta slut. Därför var det inte konstigt att vi spetsade öronen i maj för Obamas tal handlade om just den frågan. From our use of drones to the detention of terror suspects, the decisions that we are making now will define the type of nation and world that we leave to our children. Så Amerika är Besluten vi tar idag om drönare, om hur vi låser in terroristmisstänkta kommer definiera vilken sorts land vi är och vilken sorts land vi kommer vara i framtiden. Amerika befinner sig vid ett vägskäl, sa Obama och fortsatte. We must define the nature and scope of this struggle or else it will define us. We have to be mindful of James Madison's warning that no nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare. Neither I nor any President can promise the total defeat of terror. Vi måste definiera vilken sorts kamp det är vi utkämpar. Annars kommer kampen att definiera oss, sa Obama. Inget land kan utkämpa ett evigt krig och fortsätta vara fritt. Varken jag eller någon annan president kan lova att helt besegra terrorn. Det var ett klassiskt Obamatal. Han lyckades formulera riskerna med ett hemligt evigt krig bättre än så gott som alla hans kritiker- här var en president som inte bara kunde beskriva utan verkligen förstod sitt ansvar. Som förstod varför ett krig inte kan föras i hemlighet. Varför folk inte kan låsas in på obestämd tid utan rättegång. Varför man inte kan låta rädslan styra. Ja, Talet hölls alltså i maj i år. Men så kom sommaren. Efter avslöjandet om att FBI i USA beställt massövervakning av miljontals amerikaners telefontrafik så kommer nu ytterligare ett avslöjande om övervakning. The The State Department here in Washington is warning that al-Qaeda and its affiliates may be plotting to strike between now and the end of the month. Within hours of learning al-Qaeda in Yemen was planning a major attack, President Obama increased drone operations in a frantic effort to find the terrorists. The gloves were off, a senior administration official tells CNN. In the last week and a half, five drone attacks over Yemen, about one-third of all attacks so far this year. Ljud från en lång, het och i allra högsta grad krigisk sommar. Avslöjanden om hur säkerhetstjänsten NSA övervakat såväl amerikaner som utlänningar. Vaga terrorhot och ambassadstängningar som följdes av en kavalkad av drönarattacker. Så sent som igår kom uppgifter om en ny drönarattack i just Yemen. Samma president men ett helt annat budskap. Ja... Hur ska man då förstå dessa motsättningar? Hur ska man förhålla sig till en president som verkar så otroligt insiktsfull och samtidigt så kallblodig? Det är det konflikt ska handla om idag. Vi kommer göra nedslag i några av Obama-administrationens mest kontroversiella politikområden och använda dem för en diskussion om det amerikanska presidentskapets själva förutsättningar. Vad styrs av presidentens personlighet? Vad är politik och vad är djupare liggande strukturer? Vi börjar med att titta närmare på Obamas krig och inte det nya krig i Mellanöstern i Syrien som USA verkar dras in i i dagarna. Eller det öppna krig som Obama avslutade i Irak eller det halvhjärtade krig som är på väg att trappas ner i Afghanistan. Istället ska vi titta på det krig som Obama verkar föredra, nämligen det som förs i skuggorna. På sistone har flera böcker kommit ut i ämnet. Bland de mest uppmärksammade finns The Way of the Knife av New York Times-journalisten Mark Messetti, som i detalj beskriver hur underrättelsetjänsten CIA tillsammans med delar av den amerikanska militären förvandlats till en slags presidentens personliga dödsmaskineri. The real story um, has been outside of declared battlefields. The CIA has been in the lead and, into what is now a and Efter några årtionden i skuggan till följd av skandaler som Iran kontras affären på 80-talet blåste attentaten den 11 september nytt liv i CIA. Den mest symboliska statusuppgraderingen var när underrättelsetjänsten fick tillbaka sitt tillstånd att döda av den då styrande Bush-administrationen. Mark Massetti beskriver i sin bok hur CIA på ett årtionde förvandlades från traditionell underrättelsetjänst till presidentens specialstyrka som med nya förarlösa plan kunde döda fiender i fjärran länder. Men om president Bush hade ett ben i den gamla sortens krigföring och ett ben i den nya tidens skuggkrig så tog Obama administrationen helhjärtat till sig den nya tekniken. President Obama certainly inherited um a great deal of this machinery or all of this machinery and he embraced it and not only embraced it he expanded it. And so this shadow war is something that I think is very much a legacy of the Obama administration. President Obama ärvde själva maskineriet av Bush, men han expanderade verksamheten så till den grad att skuggkrigen kommer att gå till historien som hans eftermäle, säger Mark Massetti. Den här sortens krigföring passar Obama-administrationens mentalitet medlemmarna sätt att tänka. De upplever attackerna som smartare, smidigare och förknippade med lägre kostnader än konventionella krig. Inte bara i dollar och cents utan också i amerikanska människoliv, säger Mark Mazzetti to some degree there is in the mentality of the president and his aides um this is a cleaner way of doing business they are less costly you know financially but also in terms of american lives and that this is, i think something in the psychology of this administration where if you can go after specific people or keep things limited keep war limited um then that's beneficial. Obama folket runt omkring honom ser skuggkrigen som en renare sorts krig säger Mark Mes de har gett presidenten helt nya möjligheter och de har gett inte bara honom utan alla framtida amerikanska presidenter makt av ett slag som aldrig skådats tidigare. Given the technology, it's now, as I write in my book, um, it's now easier for American presidents to make decisions about who lives or dies in far-off lands, um, specific people. Uh, that um, that this is something that um, not only President Obama will have, but future presidents will have. the The sort of machinery of doing these targeted killing operations is such that um, American presidents now have that authority to make these specific decisions about about killing, and and that is pretty um, unprecedented. CIAs nya skepnad och den nya tekniken har gett presidenten makt över vem som får leva och vem som ska dö i länder långt borta, säger Mark Messetti. Bland annat Bassettis egen tidning New York Times har med hjälp av källor beskrivit hur besluten tas, hur presidenten sitter omgiven av sina närmaste rådgivare, framför sig har de liknande uppställningar och hur presidenten insisterar på att ha sista ordet i samtliga drönarattacker i Yemen och Somalia och de mer komplicerade attackerna i Pakistan. Men att gruppen som tar de ödesdigra besluten är så liten och sammansvetsad och att insynen är så minimal är riskabelt för USAs säkerhet, menar Mark Messetti. Få inblandade ökar risken för felaktiga beslut. Well, I think that war and peace and life and death um, carried out by a very small group of people, that there's a greater chance for um, operations to go badly. I think also um, one of the things that has not yet really been explored is the radicalizing effect of these kind of operations. For instance, um, you may kill um, one or two militants, but the question is, have you created more militants? Have people turned against the United States and become radicalized? En konsekvens av skuggkrigen som Mark Messetti menar inte har undersökt nog i hur de förarlösa planens attacker har påverkat bilden av USA i länderna där attackerna genomförs. Om det leder till en omfattande radikalisering och om man för varje dödad misstänkt terrorist skapar flera nya. Obama har vid flera tillfällen själv tagit upp de moraliska tveksamheterna och de negativa återverkningarna av kriget i skuggorna. Och motsättningen mellan hemliga krig och en öppen demokrati. Ändå är Mark Mossetti övertygad om att drönarattackerna kommer att fortsätta och är här för att stanna. Det är så här framtidens krig ser ut. Obama sa i maj att han skulle vilja uppmåga stricter rules on it and do fewer strikes. But then you see, um, you know, these incidents pop up like a couple weeks ago in Yemen, where you saw uh, nine or ten drone strikes carried out just in a week. So there is the inclination to carry this out as the threat goes up and down. So that's why I think that this is going to be here to stay for a long time. And this is the future of war. and This is where things are going. Det som hänt nu i Yemen där ett vagt hot lett till ett stort antal drönarattacker på kort tid, det visar att skuggkriget är framtidens krig. Oavsett vad Obama sa i sitt tal i maj. Det sa alltså Mark Messetti, journalist på The New York Times och författare till boken The Way of the Knife. Konflikts Caroline Salzinger hade intervjuat honom. Med i Konflikt för att diskutera det här har vi dels Frida Stranne, freds och konflikt, utvecklingsforskare förlåt, som har skrivit om mönster och drivkrafter i amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik i ett historiskt perspektiv. Frida är med från en studio i Halmstad. Hej på dig. Hej. Och så har vi också med oss per telefon från Washington, Trita Parsi, författare till flera böcker om amerikansk utrikespolitik och ordförande för det iransk-amerikanska rådet. Välkomna till Konflikt. Eh, vi hörde ju här avslutningsvis Mark Messetti prata om eh, det som hänt nu i somras hur det visar hur skuggkriget kommer fortsätta vara melodin även i framtiden, trots eh, vad som verkar vara Obamas egen oro över vad det gör med USA. Vad tror ni om det? Trita, vad säger du? Det här är inte bara början på ett, eh, en fortsättning på sånt, det här början på ett, någonting som är faktiskt mycket, mycket mer skrämmande. Vad vi börjar se nu är att Uh, man kommer snart börja använda sig mer av autonomous weapon systems självständiga vapensystem som inte enbart identifierar uh, målen men utan även självständigt uh, fattar beslutet huruvida de ska skjuta eller inte. Det, och en av anledningarna till det här sker är för att de här drönarna får in så himla mycket information så att det blir blivit svårare och svårare för människor att gå igenom informationen och fatta besluten så man börjar använda sig av algoritmer för att tillåta vapnen själva fattar de besluten. Ja. Det, det, här, det här låter ju väldigt skrämmande och, och just det här att, att liksom teknologi och strukturer eh, driver politiken, det är ner en kritik som ofta förs fram och som Väl först formulerades av en tidigare amerikansk president, nämligen Eisenhower, som pratade om hur det militärindustriella komplexet fick allt för mycket inflytande över politiken. Och det var på 50-talet, men det här är något som ständigt kommer igen, och då inte minst om Obama, att han är fast i sina militära strukturer och investeringar. Frida, vad säger du? Hur styrde är presidenten egentligen i sin säkerhets- och utrikespolitik av de medel som står honom till buds? Det är klart att en presidentsmanöverutrymme inte är så stort som det ibland framställs utan är ganska begränsat och liksom riktningen i de politiska målen. Det finns en rad bakomliggande intressen som i realiteten styr mycket av amerikansk utrikespolitik. Också en del idéstrukturer som driver politiken. Militära lösningar blir ganska ofta svaret på komplicerade frågor, dels eftersom USA har kapaciteten och också ofta ett säkerhetspolitiskt intresse att agera kraftfullt mot vad man för stunden upplever som olika hot. Även om de här militära lösningarna definieras och ser olika ut över tid, liksom på vilket sätt man kan möta dem. Men stöter man på motstånd på olika sätt så blir de här militära lösningarna ändå i slutändan någonting som ofta används. Sen finns det också en ständig ängslighet när det gäller riskerna med att inte kunna behålla sin dominans eller sin ställning eller styra den politiska utvecklingen i omvärlden på ett sätt som, som gynnar de egna intressena. Att man alltid känner sig hotad och i det avseendet är presidenten bakbunden av både särintressen och idéerna och att agera på något sätt och nu ser kontexten ut så här och precis som Trita eh, beskrev så har då olika tekniska utvecklingar och andra utvecklingar lett fram till att... Man agerar på det här viset. Ja. Men, men om man då tittar på just konsekvenserna av, av de här strukturerna och den här utvecklingen som vi säger. Man hör ju inslaget hur man pratar om hur man i administrationen ser sitt krig som på något sätt ändå smartare och renare. Eh, är, är det det? Är det ett smart krig som man för? Vad säger du, Trita? Om alltså man jämför med de typerna krig som Börsadministrationen skulle ha fört– –när man invaderar länder och försöker att ockupera dem– –så kan man ju ändå komma fram till beslut, eh, slutsatsen att det här är ju mindre antal dödsfall– –än vad det skulle vara varit om USA hade ockuperat Pakistan. Men samtidigt så kanske den jämförelsen ändå inte helt riktig. För att det som i själva verket händer är att, eh, som ni har lagt fram i, i reportaget– –så det här börjar ta ett eget liv– och Just eftersom den politiska kostnaden är så lite för administrationen att fortsätta på det här spåret så finns det väldigt lite motstånd att tänka igenom ifall det här verkligen ändå leder fram till någon typ av, av slutgiltiga politiska mål som man vill uppnå eller inte. Det är helt enkelt för enkelt att fortsätta med det här. Om vi backar ett steg då och tittar på alternativen till att föra krig, vare sig man kallar det smart eller dumt, Frida, vad säger du? Vad har en amerikansk president för utrymme att inte ingripa? Och särskilt när medlen står till buds. En amerikansk president ska upprätthålla USAs starka ställning och gärna också kontinuerligt stärka och expandera olika maktintressen som finns. Om man väljer att inte agera, vilket man givetvis gör till en rad olika situationer som uppkommer, så är det ändå någonting som har uppfattats som det styrande egenintresset för stunden. Men i takt med att världen blir allt mer komplicerad spindelväv av aktörer och hoten förändras så förändras ju också förutsättningarna för den här kontrollen och för hur man ska agera. Och det är delvis det som vi ser också i Obama-administrationen. Det var enklare när fienden var tydligare, problembilden var mer lättöverskådlig och angreppssätten tydligare. Idag har man ju försatt sig nu i ett evigt krig mot en diffus fiende och ska man säkerställa sin egen Eh, särställning så är, finns det en stor oro över vad som sker i omvärlden hur man ska manövrera på en allt mer kaotisk världscen och det har, det har lett till den här utvecklingen eh, Men jag måste i det här sammanhanget fråga, vi har ju hört gång på gång att det här är en president som inser det här, som kan beskriva det som pratar om det på ett sätt som som få kan göra så väl och insiktsfullt och ändå så fortsätter han, hur, hur förstår du det Trita, hur får du ihop det här? Det är faktiskt väldigt svårt att få ihop det hela för det här är om man tittar på de olika sakerna som Obama sa inte enbart under 2008 valkampanjen men även tidigare. Så det är väldigt lite av det som han sa tidigare som verkar um, eh, leda hans agerande just nu och det är svårt att få ihop det hela och det finns ju olika typer av förklaringar huruvida det är. Strukturer, huruvida det är saker och ting att göra med hans personlighet. Hur det göra med att hans problemuppfattning var annorlunda innan han kom till makten. Och när han kom till makten så kanske hans åsikter förändrades. Det är fortfarande en, en, en frågeställning utan konkreta svar, jag tycker jag. Ja, vi ska gå vidare och fortsätta fördjupa oss i hur de här olika krafterna påverkar både presidenter i allmänhet och just president Obama. Eh, och titta närmare på, på de områden där Obamas retorik och politik står i stark kontrast till varandra. Eh, här kan vi få höra ytterligare en bit ur Obamas tal i maj. Imagine a future 10 years from now or 20 years from now when the United States of America is still holding people who have been charged with no crime on a piece of land that is not part of our country. Look at the current situation, where we are force-feeding detainees who are hold being held on a hunger strike. Is this who we are? Is that something our founders foresaw? Is that the America we want to leave our children? Föreställ er en framtid om tio år då USA fortfarande håller människor som inte anklagas för något brott inspärrade på en plats som inte ens hör till vårt land. Se på oss när vi tvångsmatar fångar som hungerstrejkar. Är det det Amerika vi vill vara? Så sa Obama i maj. Han hade ju lovat att stänga fånglägret i Guantanamo på Kuba under sin valkampanj 2008. Men än står det öppet. Hur har det då blivit så här? Den journalist som i störst detalj beskrivit processen kring Guantanamo är Daniel Klaidman som till vardags skriver för Newsweek och Daily Beast. Förra året publicerades hans bok Kill or Capture med underrubriken The War on Terror and the Soul of the Obama Presidency. Och enligt Klaidman är vad som hände när Obama 2009 skulle till och stänga Guantanamo bland de mest talande händelserna under hela den första Obama-administrationen. I talk about this event in my book as a kind of a hinge point, as an important turning point, which raised the question whether uh, President Obama really had the political will. Det var här och nu befinner vi oss på våren 2009 som striden över Guantanamo avgjordes och som president Obama visade sin ovilja att riskera något politiskt för att genomföra det benhårda löfte gett och stänga fånglägret, säger Daniel Clydman. I praktiken handlade det om en grupp uigurer, muslimer från Västra Kina. Alla var överens om att de hade hamnat på Guantanamo av helt felaktiga skäl. The hade had already been cleared by American courts. Uh, they were not considered terrorists, and the the view was that this was probably the best opportunity to bring in some detainees onto the United States homeland and, and show the world that we were willing to at least do, uh, do our part. Obama-administrationen ville flytta ygurerna, som förstås inte kunde skickas tillbaka till Kina, till USA och på det sättet övertyga andra länder, inte minst i Europa, om att hjälpa till att ta emot Guantanamo-fångar, berättar Daniel Clydman. Men planen stötte på motstånd i kongressen och Obama väckte snabbt ner sig. I var inte att komma till USA. I här fallet var president Obama uh, inte i favor att ta in. The end of Um, and this was a kind of a turning point in at least the first uh, couple of years of the uh, of his presidency, in which the, uh, the the pragmatists and the more kind of politically minded people in the administration uh, won over um, against the idealists, and it was the Uyghurs who lost out um, in in that battle. Uigurerna tillätts inte komma till USA och Guantanamo förblev öppet. Men det viktiga i den här historien, säger Newsweek-journalisten Daniel Kleidman, är att det här var en vändpunkt. Det första, men absolut inte det sista exemplet på hur politisk pragmatism kommer att trumfa de ideal och principer som Obama så vältaligt formulerat under åren innan han blev president. Efter 2009 var det under flera år väldigt tyst om Guantanamo. Men i vintras började mängder av fångar hungerstrejka och när presidentvalet var överstökat fick frågan om stängning plötsligt politisk bärkraft igen med hjälp från ett minst sagt oväntat håll. The general who was in charge of the Southern Command where Guantanamo is based gave testimony on Capitol Hill in which he was asked why the detainees were participating in these hunger strikes his answer was sort of astounding what the general said uh... was that they were feeling particularly desperate because they had believed in president obama's promise to close down guantanamo and now they realized it was never gonna happen so the general put it squarely On President Obama's in some ways. När generalen med ansvar för guantanamo fick frågan i kongressen om varför fångarna hungerstrikade så svarade han att de var särskilt desperata för att de hade trott på Obamas löfte om att stänga fängelset, men nu hade de tappat hoppet om att det någonsin skulle ske. Och det här fick Obama att reagera. Det uh, var a press conference in April in which he was asked about the hunger strikes. På en presskonferens i år överraskade Obama alla närvarande genom att säga att han nu skulle ge sig på Guantanamo igen, berättar Clydman. Som omvald president verkade han nu beredd att satsa sitt politiska kapital på att genomföra stängningen. Men precis som i förra vändan så stötte Obamas avsikter snart på patrull den här gången i form av en rad händelser i omvärlden. And among the things that was happening were these sort of stunning uh prison breaks um, in in Iraq at Abu Ghraib i um, in Libya um, in Pakistan where the Taliban liberated a very significant number of, of Taliban fighters. Bland annat inträffade flera stora fritagningar under sommaren och just i fängelser i länder där Guantanamo-fångarna skulle kunna tänkas hamna i Pakistan, i Irak och i Libyen. Det här tillsammans med de vaga terrorhot som ledde till ambassadstängningarna i somras har ändrat situationen igen säger Daniel Clydeman. Um, at the same time that the president uh, has been working to try to close down Guantanamo uh, so the timing couldn't be worse and it's increasingly clear uh, that this is uh, not going to happen anytime soon and I have great doubt that it'll happen during his presidency. Försöken att stänga Guantanamo har stannat av och det kommer knappast hända snart säger Daniel Clydman. Han är tveksam till om det kommer hända alls under Obamas andra mandatperiod. Och för Daniel Clydman som under många år följt Obamas utveckling som president på mycket nära håll så säger turerna kring Guantanamo något viktigt om den amerikanska presidenten att det finns något tragiskt över honom. Maybe tragic only in the sense that he is a kind of a victim of his own sense of how difficult these issues are. He's burdened by his his understanding that we live in a complex and contradictory world. And that's what you saw uh, throughout a lot of his first term that I was writing about, that he sometimes couldn't make decisions um, because he had such an astute sense of the complexity of these decisions and the high stakes uh, uh, once they were made. And that kind of sometimes uh, paralyzed him. Det finns något tragiskt över Obamas förmåga att se alla sidor av en fråga. En förmåga som ofta gjort det svårt för honom att fatta beslut och sedan stå för dem. Det sa alltså Daniel Kleidman, journalist på Newsweek och författare till boken Kill or Capture. Ja, Ni lyssnar alltså på Konflikt som idag handlar om Barack Obama och hans presidentskap. Med oss för att diskutera har vi freds- och utvecklingsforskaren Frida Stranne och författaren Trita Parsi- vad tror ni? Kommer Guantanamo att stängas under den här mandatsperioden? Vad säger du, Frida? Jag tror att detta är en fråga som Obama verkligen skulle vilja lösa. Inte bara för att han har lagt oerhörd prestige i det genom sina löften och det vi hörde lyftas fram i inslaget utan också för att jag tror att det här är ett läge som, är, som han uppfattar innefattar en rad problematiker som han inte egentligen vill se. Jag tror däremot att han inte har den politiska styrkan att driva frågorna framåt och att han har visat svaghet i olika sammanhang som också kom fram i inslaget här och inte minst då opinionen att det finns juridiska svårigheter med att hantera olika frågor gör att han inte kommer att lyckas som jag ser det. Håller du med om det, Trita? Jag det med. Jag, jag starkt på att han kommer kunna stänga Guantanamo. Uh, och, ja, det här mönstret som nämndes i det här reportaget uh, har vi sett återupprepat om och om igen i väldigt många olika frågor. Där Han verkligen vill göra någonting. Han går ut starkt, lägger fram ett, ett uh, offentligt löfte och sen efter första nederlaget, efter första politiska motståndet så mer eller mindre ger han upp. Och det stärker då frågeställning till huruvida det här verkligen handlar om enbart strukturella problem som minskar hans, uh, hans förmåga att manövrera. Eller om det även handlar om um, en viss uh, ett en personlighetsdrag i honom där han hela tiden försöker hitta lösningen som har minst politisk motstånd och minimera sina politiska risker hela tiden på bekostnad av sina egna löften och även av sina egna värderingar. Ja, han, Daniel Kleidman pratar ju om att det finns något tragiskt över det här. Skulle du hålla med om det? Det, det är tragiskt jag vet inte om jag riktigt håller med om att det enbart handlar om att han har förmågan att se många olika sidor av en fråga. Det som jag tycker ofta missas i de här diskussionerna är att alla presidenter har haft begränsningar, har haft strukturella problem. Men ledarskap handlar om att kunna utöka ditt manöveringsutrymme. Att kunna skapa politiskt kapital, inte enbart spendera det klokt utan även kunna skapa det hela. George Bush, en president som jag inte uh, håller med om särskilt mycket, hade ändå den förmågan att kunna skapa politiskt kapital och gå ut och, och vinna stöd bland amerikanska befolkningen. Och på så sätt uh, gå fram mycket, mycket starkare än vad Obama har gjort. Och det handlar alltså inte enbart om strukturella problem utan det finns även den här dimensionen där just Obamas personlighet tyvärr är sådan att han inte är särskilt skicklig på det här området. Vad säger du Frida om den här balansen mellan strukturer och personlighet och manövrutrymme och att Obama då har helt enkelt varit dålig på att skapa sig utrymme? Jag håller helt med Trita i den problembilden och att eh, trots att jag eh, lyfter fram strukturer och sånt som finns och, och den omgivande kontexten så, så är det helt klart så att det här med Guantanamo är ett av de främsta exemplen på att Obama har varit en tämligen svag politisk ledare. Han backar undan svårigheter, han faller väldigt lätt för opinionsstormen istället för att själv proaktivt eh, driva nödvändigheter med frågor som till exempel att stänga Guantanamo och se det som en viktig eh, säkerhetspolitisk fråga eftersom det väcker sånt fred i omvärlden till exempel och att formulera det och stå fast vid det för det är klart att det alltid finns precis som Trita säger ett visst manöverutrymme och att man också ska själv driva de frågorna framåt och det gör han inte. Om vi tar ett steg tillbaka. Då. Ett eh, tema i den här berättelsen om Guantanamo-fängelset är eh, presidenten, hur presidenten låter det kortsiktiga inrikespolitiska överväganden trumfa utrikespolitiska principer. Eh, Kleidman beskriver boken, det fick inte plats i inslaget här, bland annat hur man prioriterade internt inom administrationen och få stöd för sina stora inrikespolitiska frågor som sjukvårdsreformen och de här ekonomiska krispaketen som var aktuella där 2009 fram för att verkligen mobilisera kring Guantanamo. Eh, Trita, hur skulle du beskriva det här förhållandet mellan principer och dagspolitik mellan eh, utrikespolitik och inrikespolitik? Jag tycker det, det stämmer absolut och, och till viss del ganska förståeligt. USA har enorma problem äh, internt och det är naturligt att en president som Obama nu måste då fokusera på de interna problemen. Och det kommer komma på bekostnad av utrikespolitiska polit, eh, eh, beslut. Och självfallet så kommer eh, områden som Mellanöstern inte ha samma prioritet som det kanske hade under Bush-administrationen. Men det återkommer ändå till hur har han då spelat sina kort? Han har ändå haft vissa väldigt, väldigt starka kort. Han var i början enormt populär. Och i, under de första två åren så hade han inte enbart majoritet i representanthuset de hade till och med, demokraterna hade 60 senatorer i senaten vilket innebar att de kunde få igenom vilket beslut som helst och republikanerna skulle inte kunna använda sig av en filibuster trots detta så lyckades inte Obama med särskilt mycket under den perioden och nu är den perioden borta och, då, och nu kan man kanske prata om vissa strukturella problem. Men under de två första åren så hade han inte de typerna av strukturella problem. Men ändå så lyckades han aldrig gå fram särskilt aggressivt och pressa fram. Och återigen om man jämför Obama med Bush så ser man hur Bush väldigt, väldigt aggressivt förde fram sin politik. Hade han inte eh, manöveringsutrymme så var han väldigt skicklig med att gå till amerikanska befolkningen- förändra opinionen inom landet till sin egen uh, fördel och sen pressa fram uh, pressa för sin politik ännu mer aggressivt uh, Tyvärr så gjorde han detta på väldigt många olika plan där han för den politik som jag personligen inte håller med om men ändå när man jämför ledarskapet mellan Obama och Bush så skulle inte kontrasten kunna vara tydligare jag får fråga dig Frida, apropå det där som Clydman pratade om- att Obama på något sätt är velig. Skulle du hålla med om att han är gråskalornas fånge? Ja, det är på sätt och vis en bra beteckning kanske. Jag tror också att han... Har haft fler saker att ta hänsyn till än han kanske själv var medveten om. Att han eh, i ljuset av de tal han höll och de reaktioner det väckte som en, en antites till Bush, blev väldigt optimistisk till sin egen förmåga och kanske också lite arrogant emot motståndet han skulle möta. Och att han sen har väldigt svårt att manövrera den politiska verklighet där han då inte bara har hyllats så. Det visar också en viss bristande erfarenhet av utrikespolitik och lite naiv inställning till att ändra sånt som han ändå känner och uttrycker i det här talet i maj till exempel är fel. Ja, vi ska fortsätta den här diskussionen om presidenten och presidentskapets natur. Men först ska vi höra ytterligare en röst. En röst som är väl värd att lyssna på. För böcker som granskar levande och döda presidenter och deras värv det är en alldeles egen genre i USA. Varje stor bokaffär med aktning har en rejäl hylla i ämnet. Och de tyngsta spelarna i den genren är presidenthistorikerna. Det är en grupp som aktivt uppvaktas av sittande presidenter– –som dels är intresserade av att förstå bättre hur deras föregångar handlat– –men som också vill försöka påverka hur deras eftermäle kommer att låta. En av de mest respekterade bland de här presidenthistorikerna heter Robert Dalek– –som redan hunnit äta middag med Obama inte mindre än fyra gånger. och Vi var förstås intresserade av hans syn på Obamas presidentskap– så konfliktsmedarbetare Petra Sokolowski eh, hälsade på hos Robert Dalek hemma i Washington DC. Så so, det begins here with the uh, bookcases jam packed with books. So, And how many books have you written? Um, well, a dozen, 12, 12. And here's uh, just not not very uh, well done but, uh, uh, so, Robert Dalek pekar på ett misslyckat försök att knöka in omslagen till alla sina böcker i en tavelram. Några omslag har halkat ner bakom de andra. Det är lätt att glömma att Robert Dalek fyller 80 nästa år. Särskilt när han kliver upp för den branta trappan till sitt kontor. Men Robert Dalek har gjort ett livsverk av att studera USAs presidenter. Han har skrivit bästsäljare om Kennedy, Reagan, Roosevelt och Lyndon B. Johnson för att nämna några. Och han är inte förvånad över kontrasten mellan Barack Obamas retorik innan han blev vald och den politik han sedan fört som president. Jag know President Obama. Jag har haft med honom fyra gånger. He likes att prata med presidential historians. Det är ungefär 9-10 av oss som have. Nej, ingen kan ens föreställa sig hur det är att vara president i världens mäktigaste land förrän de sitter där i Vita huset. Men presidenten Barack Obama har fortfarande två ansikten ett som resonerar klokt kring mänskliga rättigheter och jämlikhet och ett som expanderar drönarkrigen och auktoriserar massiva telefonavlysningsprogram you know petra they all have two faces three faces four faces the point is that uh someone comes to the presidency they've had no military background you see and what happens is Very about being of being soft. Robert Alex säger att alla presidenter är livrädda för att bli anklagade för att vara mjukisar. För amerikanerna förväntar sig att presidenten är en krigare, en befälhavare som härskar över hela världen. They want a strong man. They want somebody who could command the world, who has military strength so to speak and commands the military and strides across the globe in highly effective ways. Men Barack Obama har ingen som helst militär erfarenhet. Han är professor i juridik och intellektuell men när en president tillträder bombarderas han av hemligstämplade rapporter om möjliga hotbilder. Och då är det svårt att stå emot och behålla sina ideal, säger Robert Aleck. För tänk om rådgivarna har rätt, och vi måste bryta mot reglerna för rikets säkerhet. Och is what they WikiLeaks, Snowden och NSA:s avlyssningsprogram så säger Robert Talek att presidenter alltid har haft en förkärlek för att stoppa läcker till pressen och ge säkerhetstjänsterna lösa tyglar. There is this affinity of presidents to try and plug leaks to uh, give... För om en till attack liknande den den 11 september händer så är Obamas hela ämbetstid förstörd säger Robert Alleg USA förväntas även agera världspolis, som nu med Syrien Ända sedan andra världskriget har amerikanerna sett det som sitt moraliska ansvar att stoppa brott mot mänskligheten. Missionerande diplomati kallar Robert Alec det för. Men av Vietnamkriget och Irak lärde sig också amerikanerna vådan av att invadera ett land med marktrupper. Och det är därför attacker med drönare är en så attraktiv lösning. När en president väl har slagit in på en kurs så är det svårt för honom att ändra sig också. Det beror delvis på att han omger sig av jag sägare. Rådgivare som delar hans åsikt. Robert Aleck säger att det uppstår en hovmentalitet, en bubbla av lojala rådgivare, som när de sen blir kritiserade sluter sig och går i försvarsställning. Att de blir kritiserade är oundvikligt, säger Robert Aleck. För amerikanerna känner sig kluvna gentemot presidentens ämbete. De vill ha en stark president, men är samtidigt emot centraliserad makt. They don't like concentrated power in Washington. They praise freedom, individualism, liberty. Robert Dalek anser att den här dubbla synen på ledarskapet är ett av det amerikanska systemets svagheter. That that and that's a flaw in the society that we are so uh, prone to uh, uh, this idea that uh, we want they know they're the authority, you see. But then we question their authority if they blunder in any way at all. Jag vet inte varför någon vill run för president. Ett <laughs> tacklöst jobb. Uh, Thomas Jefferson sa the jobbet är a splendid misery. Och det är det. Att vara president är ett storstilat elände- sa presidenthistorikern Robert Dalek med den tidigare presidenten Thomas Jeffersons ord. Det var frilansjournalisten Petra Sokolowski- som hade träffat honom i Washington D.C. Ja, Trita Parsi och Frida Stranne. Dallek skulle inte vilja vara president. Är det ett otacksamt skitjobb? Trita, vad säger du? Det är det säkert på många olika sätt. Men jag måste poängtera en sak som sa i det här reportaget. Där det sa sades att amerikanerna förväntar sig att USA ska vara världens polisstat. Och till viss del så stämmer det. Men... Det har också gått lite överstyr. För att nu Exempelvis när vi tittar på Syrienfrågan så är det enbart 9 av den amerikanska befolkningen som stöder beslutet att, äh, att agera militärt i Syrien. Stöder det mycket, mycket starkare bland den utrikespolitiska eliten i Washington. Som för övrigt också de som alltid påminner oss om att det där, USA har en identitet att vara polisstater. Det är det folket vill. Men vi är fortfarande i en period där effekterna av Irakkriget har starkt, sett starka svår på amerikanska opinionen viljan att USA ska vara en polisstat är inte alls någonting som majoriteten av amerikanska befolkningen skulle hålla med om Nej. en sak som man sa här i inslaget var att alla presidenter inte bara två utan tre, fyra ansikten och han menar att Obama egentligen inte är så annorlunda jämfört med andra presidenter har han rätt i det? Ligger en del av den här känslan av grusade förhoppningar kring vad Obama skulle åstadkomma och vad som faktiskt har hänt mer hos oss själva än hos Obama? Trita, vad säger du om det? Till viss del stämmer det eftersom förväntningarna på vad Obama skulle kunna åstadkomma var så enormt höga. Men det är inte samtidigt något som Obama är oskyldig till. Obama själv och kampanjen de förde 2008 var en kampanj där de faktiskt framhävde honom nästan som en, uh, en halvgud, en, en ikon. Och sen så sitter de nu och har blivit victim av den strategin som att förväntningarna blev så höga och det var omöjligt för dem att uppnå det. Men trots att det är, säkert är väldigt svårt att vara president så får vi inte glömma bort... Det har funnits väldigt många framgångsrika presidenter och just där så tror jag faktiskt att kritiken har varit för lik Att vi har varit lite för förlåtande mot Obama just eftersom så många är så glada att USA inte längre styrs av George Bush. Hur ser du på det Frida? Håller du med om det? Jag, jag håller med om att det har funnits en brist i tryck utifrån vad det gäller att faktiskt kräva av Obama att han ska agera mer i enlighet med det som han utlovade. och att Ett sådant externt tryck också hade gett honom kanske det liksom internationella opinionsstöd som han kanske hade behövt i ryggen för att kunna driva sina frågor ännu starkare inrikespolitiskt eller lyfta fram det som viktiga markörer för vad USA ska ha för roll i, i, i framtiden eller hur man ska driva kampen mot terrorismen på ett, på ett tydligt sätt. Jag skulle också vilja fylla i där att när det gäller den här, jag delar på många sätt bilden som Dallek framförde i reportaget här och jag håller med att rita om just den här idén om USA som världspolis det är ju någonting som administrationen och den politiska eliten ofta framhåller som en legitimerande grund för just när man väljer att agera militärt mot olika hot, till exempel nu i Syrien. Bra. Men jag måste fråga med anledning av den här diskussionen om, om strukturer och inte och kontinuitet och inte så, så det finns det ju ändå ganska många röster som för fram ett argument att eh, presidentskapet på många plan har blivit... –svårare än vad det var tidigare. Att det, att det är flera olika krafter som drar i den– –och att, att det amerikanska politiska systemet eh, har blivit mer dysfunktionellt– –på grund av strukturella förändringar i omvärlden jämfört med tidigare. Finns det ändå inte någonting i det som kan ursäkta en del av de här problemen– –som Obama ställt sig för? Vad säger du, Tita? Det stämmer. Uh, och det är inte då enbart strukturer i omvärlden– det är väldigt viktigt. USAs globala position jämfört med vad det var 15 år sedan är USA mycket försvagats mycket på grund av just invasionen av Irak. Vi ser det i synnerhet i Mellanöstern just nu, agerande av flera olika länder där man mer eller mindre ignorerar USA eftersom USA inte alls är en lika stor faktor som det var tidigare. Men så finns också enorma strukturella förändringar inom landet som har gjort det mycket mycket svårare att för presidenter att kunna skydda sig från olika typer av påtryckningar. Rollen som pengar spelar i det politiska systemet, eh, nyhetscykeln då, som har blivit eh, väldigt, väldigt snabb. Allt detta gör det hela mycket svårare och, och det, det måste man ju också självklart ta i, i beaktning. Men jag tycker inte det förändrar den eh, fundamentala analysen när det kommer till varför är det så att Obama har misslyckats på flera olika planer? Strukturella faktorerna är viktiga, men de är inte de enda faktorerna. Frida, vad säger du? Du har ju skrivit ganska specifikt, inte om Obama, men om, om Bush som många såg som en revolutionär president i, i hur han handskades både med krigföring och med presidentens roll i förhållande till de andra eh, maktpolerna i det amerikanska systemet. Och Ditt argument var då att han var egentligen mycket mer en förlängning av hur det har sett ut tidigare. Och nu, nu pratar vi om här Obama som liksom någonstans en som borde ha tag chansen och ändra, men som inte har gjort det. Eh, vad, vad är din syn på hans möjlighet att ha ändra saker? Det finns en komplexitet här givetvis hur vi ska tolka detta och jag delar till, till stor del Tritas poäng med att vi måste se hur, vad Obama har gjort eller inte lyckats med och det manöverutrymme som faktiskt finns. Men samtidigt så får vi inte heller glömma att titta på de stora penseldragen och riktningen i politiken och vad det är man vill uppnå utrikespolitiskt i USA och det är det som man kan se i form av mönster och, och idéstrukturer där USA har man mellan det här strävan efter absolut säkerhet att ständigt försöka eh, säkerställa sin egen maktposition eh, blanda sig i den politiska och ekonomiska utvecklingen i områden av starka säkerhetspolitiska intressen. Och även om det förändras över tid så finns det också tydliga mönster i detta. Och jag tycker samtidigt då som det finns möjligheter eller har funnits möjligheter för Obama att göra mer än han har gjort. Att hans brist också visar att de hänsynen som finns, ekonomiska, militär industriella komplexets inflytande och så vidare, samtidigt visar att just de här strukturerna finns där och att det är väldigt svårt att trots den ambitionen han hade och trots att omvärldsmiljön har förändrats så påtagligt och faktiskt skapat öppningar för en annan attityd, ändå leder honom in i politiska beslut som liknar mycket av det som tidigare har varit. Mm. Eh, jag får fråga... För, för säga, för att, ja? för säga en kort sak där. Jag håller med, frida om jag tycker det är samtidigt viktigt att förstå just det som gör en president till en stark president, vilket är att det finns strukturer. Strukturerna är ofta problematiska. De minskar handlingsutrymmet. Men det det handlar om när det kommer till ledarskap är sättet som en president kan utmana strukturerna. Sättet en president kan um, förändra strukturerna till sin egen fördel genom sin politiska skicklighet, genom sitt ledarskap. Och det vi ser med Obama i mitt är att han knappt ens försöker Hans attityd och personliga inställning är att hela tiden försöka anpassa sig till strukturerna och försöka få igenom sitt program på det sättet, vilket nästan alltid misslyckas, istället för att utmana strukturerna. När det kommer till Bush så såg vi att han var mycket mer aggressiv och utmanade strukturerna till viss del framgångsrikt till viss del inte. Men det fanns en attityd om att inte tillåta sig själv att vara helt fången till strukturerna. Jag får, jag får ställa en eh, avslutande fråga eh, som lite anknyter till där vi började den här studion. Dalek pratar ju om vikten att inte se som en mjukis och, och fela på sidan av för mycket övervakning, för mycket krig för att inte vara ansvarig för den där enda terroristen som slankar igenom. Men än en gång, även detta är ju något som Obama verkar inse, eh, vilket pris det har i långa loppet. Och ändå kan han inte bryta sig fri. Du, Trita, verkar mena att det finns ändå ett utrymme att ändra på det här. Ett rädsland styr i så stor utsträckning. Vad finns det för något hopp om att vi ska se ett USA där som, som släpper det här? Vad säger du, Trita, först? Tyvärr så verkar som om den politiska eliten i USA... –har dragit slutsatsen att det, det kommer inte fungera. De här strukturerna är för starka och till viss del så gynnar ju de här strukturerna också. Vet det, lite. det finns inga strukturer som inte har element som gynnas av dem– –men det är de som ser till att de här strukturerna överlever hela tiden. Det är väldigt svårt att se att en annan president skulle kunna komma in– –med en, mer, med en starkare intellektuell uppfattning om var problemen ligger än Obama– Problemet vi har haft är då vad som händer därefter. Han förstår problemet men vad gör han med problemet? De flesta andra presidenter skulle inte ens äh, kanske förstå problemet i den utsträckningen men kanske ha starkare handlingskraft till, äh, när det kommer till deras politiska mål. Frida vad säger du? Har du förhoppning om att USA kommer bryta sig fri från det här rädslands paradigm? Nej, jag tror inte heller det. Tyvärr är risken kanske snarare att vi ser en ytterligare fördjupning av rädslan och ängsligheten och detta. Och jag vill bara knyta an också till det som Trita just sa tidigare om att kanske ingen har haft så stort utrymme egentligen att, att vända den politiska riktningen och ta tillfället att faktiskt göra någonting annorlunda med den insikten Obama har visat och, och under hela både när han kandiderade till president och sen nu i sina olika tal visa insikt om att det behövs en annan riktning och ändå inte förmår, delvis på grund av sitt svaga ledarskap och delvis på vissa strukturer som finns då. Att kan inte han så är jag också väldigt funderad på vem kan då? Ja, vem kan då? Med de orden så är konflikt slut för idag. Jag får tacka våra gäster, dig Frida Stranne och Trita Parsi i Washington för en mycket intressant diskussion. Och som vi redan berört fler gånger under programmet så verkar det så gott som säkert att USA när som helst kommer attackera Syrien och agera just världspolis. Och sättet som attacken sker på och med vilket syfte kommer ju i sig säga mycket om Obama och hans administrationssätt att handskas med just den rollen. Sen är ju meningen att Barack Obama ska komma till Sverige på onsdag men utvecklingen i Syrien kommer säkert påverka om det verkligen blir så. Mer om dagens ämne i form av länkar och annat hittar ni på vår hemsida som ni antingen kommer till genom Sverigesradio.se eller genom att söka på ordet konflikt. Producent för dagens sändning var Caroline Saltsinger, tekniker Aurelie Ferrier och jag heter Ivar Ekman.